iubit Hristos. Praznicul de astăzi arată că Hristos a venit să aducă lumină și viață în lume, să înloiască, să mântuiască lumea. Că de la 21 de martie lumina este mai puternică și căldura decât frigul și decât întunericul. Asta încât praznicul de astăzi este numit și praznicul creației duhovnicești a lumii. Spun Sfinții Părinți că lumea a fost creată în luna lui Martie. Și când a fost creată lumea în Martie, toate plantele erau deja înflorite și brome și toate aveau roade. Dar prin păcatul care l-au făcut primii oameni, prin căderea oamenilor din Rai, luna creației, însă și în sine, s-a pervertit, s-a stricat, s-a lăsat de păcat, prin înmăjirea diavolului. Iar acum, la buna veste, lumea începe o nouă creație, sau o recreare a lumii, cum spun unii Sfinți Păriti, și este a doua înnoire a lumii prin întruparea lui Hristos din Sfânta Feșoară Maria. Vedeți ce importanță mare are praznicul de astăzi? Și în acest trazic, lumea se înnoiește din nou. Pentru că vine Hristos cu trup între noi să vorbește cu oamenii, să trăiește cu oamenii, și mănâncă cu oamenii, să pătrimește pentru oameni de la oameni, și, și dă viața pentru oameni, și înviază și este lumea. De așa spune pânjul Grigori de Nița fiind că este a doua de sau crearea lumii, înnoirea lumii, mai românește. Și a treia înnoire a lumii, prima a fost la creație, a doua acum la semesterea Mântuitorului din Sfântului în Maria și a treia înnoire sau crearea lumii va fi la sfârșitul viatărilor. Când unii vor merge în o sânta cea veșnică, iar dreptei ungerii și cu sfinții în viața cea veșnică. Deci, e foarte mare semnificația și importanța praznicului de astăzi. Și pentru ce? Că vine Hristos la oameni, că vine Dumnezeu într-o facă la noi, a venit să ia trup din Sânul Lutășoarei Maria cei ce nu avea, să se dea omului iar în cei ce a pierdut, să se dea raiul, să se dea bucuria, să se dea speranța, să se dea mânghierea și nădejdea mântuirii. Ia cei ai a frate, acest din incuminat al Bunei Vestiri sau al zărzirii Domnului în Sânul lui mai și Domnului, este începutul Evangheliei Mântuirii Neamului Ionăresc. De astăzi din acest ceal, din acest praznic începe Evanghelia Domnului. Că Hristos când a venit în trup pe Pământ, n-a venit la Creșul când s-a născut, Și astăzi, la Buna Vestire, s-a zămestit în pântricile mașii Domnului. De aceea să fim iertați și femeia care își din clipa zămestirii, ea are copil, are suflet viu în pândeșele ei, pentru aceeași ușinirea de prunșe este o crimă plină, pentru că nu se îndreabă Dumnezeu din ce lună, sau atâtea luni erai când L-ai omorât. Din clipa zămestirii, Hristos, cu trup, s-a într-un în Maria și pruncul se este suflet viu în sânul Mamei Lui. De aceea, mare răspundere are Cristina și femeia care rămâne însărcinată pentru că naște o făptură vie după tipul și asemănarea lui Dumnezeu și a Mântuitorului Hristos. Așadar, iată pe scurt cât e din mare importanța praznicului de astăzi. Dar să amintim, după Evanghelie, de ce a venit Hristos în lume? Hristos, care este a doua persoană a prazintei s-a cu voia Tatălui și s-a smerit, s-a întrupat din două prișini, pentru iubirea de oameni, că Dumnezeu ne iubește până în sfârșit, ca să salveze lumea, și pentru smerenie, și s-a smerit până la moarte ascultător făcându-se de Tatăl. Așadar, iubirea unită cu smerenia, au făcut pe Tatăl să trimite pe Iubitul Să-o cu Cântuitorul nostru Iisus Hristos, la oameni și între oameni, și să se smerească Hristos să se așelte în și Unii Feșoare neîncinate. Taina este mult prea mare și, spun Sfinții Părinte, că nu are voie omul să-i spădească tainile lui Dumnezeu. Din toate tainile, două sunt cele mai mari. Taina Prea Sfinței Trăi și Taina Întrupării Lui Hristos din Feșoarea Maria. Că mintea omului nu trebuie să le-i Că omul este întotdeauna mai mulți prișteni rări îndreptate. Că deși, de ce e așa? Că pentru ce a venit? De ce și cum? Și ce chip Doar atât să-l Că Hristos s-a întrupat în sângurile Seșoarei de la Duhul Sfânt, nu-mi ispită și-n omenească, și că s-a născut lui un trup omenesc, ca să fie asemenea nouă fără de păcat, pentru că începând de la vârta fruncului, să rămână cu noi, să ne crească și pe noi, să ne învețe pe noi cum să ne înnoim sau cum să ne naștem din nou. Asta e crescut taina de astăzi. Hristos a venit la noi prin ori, putea veni și pe o rază de foc, putea veni prin serafim, putea veni oricum, dar a venit prin o femeie. Taina este nemai de importantă și de mare, pentru că dacă printr-o ievă, cea din tâi, a căzut, ne-am în adâncuri, în păcat, tot pentru o femeie, a doua iebă, mai Maica Domnului, e în Sânul s-a luat, lumea a luat viață, a prins viață. Din clipa a de mântuitorul în Sânul Refeșoarei, din clipa asta, a început să se pună temelia Bisericii Creștine pe pământ. Prima biserică pe pământ a fost însă Feșoara Maria, care purta în Sânul ei fruncul Hristos. Prima biserică, iar aceste și segrezeau cu lui în Maica Domnului, mai în orice, întâi în Maica Domnului, îi știu de ce. Să dacă nu știu, diavolul care este în ei, știe de ce în la aceasta. Ca să vă lească cei mai spun al creștinătății. Deci din clipa zămesirii Domnului, sau de astăzi, începe un nou înnoire a lumii. Începe lucrarea mântuirii neamului omenesc. Și noi, duhovnicești, trebuie să înțelegem praznicul acesta, că trebuie să ne noi duhovnicești, imitând în sens duhovnicești sau supletez prin preasfânta născătoare de Dumnezeu. Prin femeie a căzut neamul omenesc și prin a doua femeie sau a doua pe joarea Maria, s-a ridicat neamul omenesc până de-a dreapta preasfintei trăinit. Și iată cum spune Sfântul Evanghelistul ca cum s-a fetecut momentul acela sfânt. Mai întâi, ca Domnului, știți că s-a născut ca rod al rugăciunii. Părinții ei, cei Sfinți Ioachim și Ana, nu aveau copii, Și s-au rugat, s-au făgătit că de vor avea un fiu sau o fiică, îl vor dărui lui Dumnezeu. Și așa, pe pe Preșoare, s-a născut ca rod al rugăciunii la vârsta bătrânețelor, că și lumea când a venit Hristos, a întrupat, era trecută din jumătatea istoriei ei, era îmbătrânită, în făcate și de idoli, de demoni, de patru, de toate care Apoi, primii trei anișori, a stat în casa sfinților Părinți, în Nazaret, acolo s-a născut Maica Domnului, a stat în Nazaret și după trei ani, cum știți, a fost adusă și închinată lui Dumnezeu la templu din Ierusalim. Cum se cheamă astăzi stradă, cu intrarea mașii Domnului și și a stat pe Sfânta Feșoară ca prugă până la de 15 ani. Deci 12 ani a stat în templu din Ierusalim. De ce a stat Feșoara Maria în templu din Ierusalim? De ce n-a lăsat-o Dumnezeu să stea în casa Părinților ei? Că erau și ei Pentru că cel mai spun loc de pe Pământ? Care schimbă lumea? Care transformă sufletul? Care păzăște curat și sufletul pruncelor și a fiegelilor și -a bătrânilor este biserica, este altarul, este templul Duhului Sfânt. S-a pus-o pe preasfânta peșoare ca cel mai sfânt far, născut pe pământ din oameni, cel mai sfântă din toată lumea născută din femeie, este preasfânta născătoare de Dumnezeu. Și se cubelea să-i nu în casa părinților ei, ci în cel mai sfânt loc de pe pământ, în altarul templului din Ierusalim precum știu de la mutarea sara să în cel mai sunt loc din cer, de-a dreapta preasfinței trăimii. De aceea, după Mântuizorul, cele mai multe rugăciuni le adresăm Maicii Domnului că ia stă de-a dreapta a preasfinței trăimii. S-are cel mai multă putere rugăciunile Maicii Domnului pentru noi păcătoși. Și 12 ani Maicii Domnului s-a rugat și-a postit, și-a cântat și-a vorbit cu Arhanghelul Glavieșul cu ungerii și cu mânca mâncare îngerească și cerească. S-a pregătit de 12 ani ca să-L primească pe Hristos în Sfântul de Să acum ne-aș spune nouă celor care ne pregătim pentru Sfânta Împărțășanii să ne pregătim mai mult, nu 12 ani, nu 12 luni, dar măcar un post ca acesta să ne pregătim să ne facem vremniști a primim pe Hristos prin Sfânta Împărtășaniei. Și aceasta este nașterea duhovnișească a noastră. Dacă Hristos a născut cu cruci de deșoara, după cei 12 ani de pregătire a Maestrului Domnului, noi să primim Sfânta Împărtășaniei măcar cu 40 de zile de post, de smerenie, de rugăciune, de mirosivire, de alergare la biserica lui Dumnezeu. Și când a fost de la multa de 17 ani, a fost luată din centrul și încredințată bătrânului slujienii sale, lui Iosif cel Drept. Și pe când se ruga ea, cum spune Evanghelistul, să spun Sfântul pe când se ruga mai ca Domnului în cămara ei de taină, din fecioară, atunci a venit Arhanghelul să-i aducă vestea. Arhanghelul Gabriel, Arhanghelul sau cel mai mare dintre Îngerii Cerului, care este pus să aduce cele bune a Lui Dumnezeu pentru oamenii cei de pe Pământ. Deci, când s-a arătat Arhanghelul Marea Sfintei de Maria? de când se ruga? Vedeți puterea rugăciunii? Vedeți când vine Îngerul la tine? Când te rogi? Vedeți când vine și răul la tine? Când te vetezi, Când judezi? Când râzi? În loc să faci ceva bun, faci cele rele? În loc să te închin, -așa, alte, fără credeli, de aceea îngerul dumnezeu vine la noi și Dumnezeu însuși când ne rugăm, Întâi când ne rugăm. Cea mai importantă faptă bună a festinului, după credință, este rugăciunea. Când te rogi, te bucur, când te rogi, te mungi, când te rogi cum ne cazul, când te rogi să aprobi de tine îngerii, când te rogi, vine arhanghelul și Sfântul care numele să te ajute să îndepărteze îndepărtezi iar când faci celelalte, fără de rezi, se de rugăciune, toate sunt pe dos. Chiar dacă spui că mai dai și rugăciune, ai dă omul, că rugăciune toți dăm. Dar dacă nu te rogi tu, odată cu biserica, odată cu mama, cu tata, cu copiii tăi, de unii ceri puterea rugăciunii? unul se roagă, când dărâmă. Ori într-un nu putem să ajungem la Hristos. sau mai greu. Așadar, în timpul rugăciunii, Arhanghelul Gavril a venit la dânsa. Primile Lui cuvinte formează una din cele mai frumoase imne sau rugăciuni sau cuvinte de laudă adusă Maicii Domnului. S-a dus așa, Bucură-te ești de daruri sau de dar sau de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rozul până celui tău. Aceste cuvinte, dacă le-ar citim mai cu atenție cei care se numesc sectanți ar întâlnește Sfințânia mai și domnul duci ani mai fuliu măcar dar ei nu citesc băi, părțesc mai departe asta încât iată și i-a spus Arhanghelul și i am a minunat ce înseamnă aceste lucru de laudă și de, de ferișire cum se spune, care mi le să mie Îngerul și Arhanghelul Gabriel nu s-a spăiutat de Îngerul Gabriel el mai vorbiți cu dânsul un templu din Ierusalim dar necuvinte cuvintele lui, ce înseamnă ce? Iar, iarăși i-a spus Arhanghelul, nu te teme, Marie, care i-a harul la Dumnezeu. v aminte ce înseamnă nașterea la creștini ca la creștinile naștări? Că în mic femeia e imită pe Maică Domnul. De aceea nașterea este o creare a lumii, o înnoire, o merească a lumii, că chiar și de aceea. Diavolul a atâta război să profaneze nașterea și natalitatea și din mame, sfinte și curate să facă criminali și ucigași. Și prin pământul de aceste crime și de toți toate merge tot. Așa cum le vedeți. S-a aflat, har la Dumnezeu și vei naște fiu, și vei chema numele Lui, Iisus, și fiu celui pe analt se va chema. Și el nu s-a mirat, nu s-a întricoșat, dar s-a mirat. Vedeți că sfinții nu se tem de îngeri? Sfinții nu se tem de sfinți, sunt ca frații, trăiesc ca frații, vorbesc ca niște frații între ei, Dacă mi minunat de cuvintele acestea și iarăși sunt foarte liniștită. Cum va fi noi aceasta Arhanghelie Gabrile? de vreme și eu ce nu știu de bărbat? Eu sunt fecioară, eu nu cunosc bărbat. De deci ce nu știți lectanții acest cuvânt din Evanghelie, care o hulesc, că mai avut copii să câte fărădelegi de cei care își plăti cu dolari grei ca să hulească pe Maica Domnului. Și de aceea Pământul se pregătește nu pentru o înnoirie, și mai bine pentru o răzbunare lui Dumnezeu asupra hulitorilor, asupra ticăloșilor, asupra ucigașilor de copii și asupra celor care nu cred sau care și-au schimbat credința ortodoxă în alte credințe de ale lor. Și atunci el i-a răspuns taina. Ia a spus o eu nu știu de bărbat cum să pot în un copil. Și el i-a spus Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui de va umbri. Iarăși, cu cetat la acest cuvânt, fraților, aici spune clar că Maica Domnului a născut de la Duhul Sfânt. Cum spune și la rafiese din Fecioarea Maria, Sânul din Maica Domnului, și umbria sau revărsarea Duhului sunt peste ea, au făcut ca Hristos să se strupeze. Deci, vedeți, și atunci ea s-a smerit, s-a zis. Asta e frumos! Numai Maica Domnului putea să o spună. Iată roba Domnului! Adică fac ascultare, mă smerez! Iată ce că de mine, Raba Domnului! Fie mie după Cuvântul Tău! Să spun toți Sfinții părinți în clipa când i a spus să fie mie după Cuvântul Tău, Arhanghene, în clipa aceea, ca un ful de Un Întuitorul s-a întrupat în Sânul Preasfinței Fecioare Maria. Poate cineva să spună că Hristos întâi va când s-a întrupat, întrupat întreg în sânul lui Maie și Domnului? Asta este cu pruncul care trebuie să le sterce. Din când pruncul este întreg acolo. Să trebuie lăsat să crească acolo pentru Dumnezeu, pentru înviere, pentru bucurie, pentru eternitate. Și fericite sunt acele mame care Iemite pe Maica Domnului să zic, roaba Domnului, facă ascultare, că deja, deși ei m-am căsătorit, să nasc copii, asta e încuirea ei. Ea nu să se uite numai în omblind, numai iertați că știu eu unii, și copiii se de la doctor, fi, la bal. Luați aminte că suntem între viață și moarte. Cel ce vrea mântuire, să le viața. Cel ce vrea moartea, să le adă căenii morții. Sau păcatul, sau fără de legea, sau uciderea, sau biscuiul, sau besia, sau celelalte păcate. Și în clipa aceea, peșoara Maria rămasă însărcinată, sarhanghelul s-a dus de la dânsa, adorarea cerului. Iată, foarte pe scurt, după ascuntea Evanghelie de la Luca, târguirea minunii de astăzi. Hristos, astăzi s-a întrupat, în clipa rugăciunii, carot al rugăciunii, în sânul unei fecioane, care a trăit toată viața în rugăciune, în Sfânta Sfântilor din Ierusalim. Vedeți puterea rugăciunii unite cu feșoria, unite cu Sfințenia, unită cu ascultarea, unită cu smerenia. Minunțe fac fratelor! Unii se întâlnesc cu cu rugăciunea, cu smerenia, cu ascultarea, cu biserica, cu altarul, acolo minunțe fac. Acolo îngerii sunt de față și oamenii imită ce sunt asemenea în îngerilor. Învățați taina vietii, taina întrupării, taina noi neamului omenesc de la prea sfânta născătoare de Dumnezeu. Asta dar- iubiți frac. Asta e de astăzi. Asta s-a prăjunit noi astăzi. Hristos se întrupează și ia trup când Până atunci Hristos nu a avut trup omenesc. nu era nevoie, dar a luat trup omenesc tocmai ca să se facă asemenea nouă afară de păcat și ca la urmă, când se va termina misiunea Lui de Pământ, să se răstrânează cu acest trup de cruce. Să nu cumva cineva din întâlnit să creadă că Hristos a fost răstrâmit ca Dumnezeu pe cruce. N-a suferit ca Dumnezeu, numai pentru iubire a suferit ca Dumnezeu. Și a răbdat în trupul luat din ziuaia Maria, în acela a Hristos patima pentru noi. Din trupul luat din ziuaia Maria s-a scurs sângerii Mântuitorului pe cruce, să avem prin Sfânta aliturgiei în Sfântele Potire și chemăm oamenii pregătiți și curați să primească trupul și sângele Domnului. Din trupul luat din fejoara Maria, de desegătura harică, Fată, Fiul întrupat, Fejoara aceea neînchinată, Sfânta rugăciuni, Altarul Bisericii, Sfânta Liturghie, pâinea prescura care se transformă în, în trupul Domnului și vinul care se transformă în sângele Domnului care tot Dumneavoastră și totul celor ce cred, celor ce se smeresc, celor ce ascultă, vi se dau. în taina aceasta cât te de mare? Așadar, cei care vin la biserică, cei care sunt sfinții Sărbători, cei care sunt sfinții Poturi, cei care sunt cunosări mare ales în poturi, cei care se smeresc și cu smerenie și măjurisesc pe Tatăle și să judică pe ei că sunt ei vinovați, nu dau vina pe mama, pe tată, pe vecinul, pe altcineva și care să apropie într-o smerenie și pregăziție de Sfântul Potiri, aceia nu fac decât înnoiesc minunea de astăzi, dar în sens duhovnicest. Să întrumpează în ea în Feșoara Maria Hristos, în gură a iar noi primim în inimile noastre, în trupul de noastre, trupul Domnului ce lua luat din fără Maria. Și așa și noi suntem frați între noi și frați cu Sfinții din Cer, și suntem fii și frați duhovnicesti, cu într-și pe Soare Maria, care ne rămâne mamă și model pentru cei din care au fost, care sunt și care vor fi până la sfârșitul teacului și vor crede în adevărata credință ortodoxă. E și bisprat. Iată, ne suntem la de jumătate a postului Mare. să vă invitați pe Maica Domnului, pregătiți-vă pentru Sfânta Împărtășanii, nu numai o zi de post, dar numai două. Nu mai zilele de post. Respectați cum spune la calendar. Hotelul de viziri de post, să le sănături și cu curățănii, și cu mâncarea de post, și cu mai fără ulei, și cum mă spun duhul și dumneavoastră, și cum mai uleapă de smerenie, și cu mătănuse, și cu înfrânare, și cu grijă pentru copilaș, și cu bucurii, și cu prezentele la de Liturghii, sărbătoarele mai ales. Și așa se va apropiesc cu dezlegarea Duhovnicului la Sfintele Altare, la trupul și Sfintele Domnului. Și cel ce face aceasta, trăiește bucuria Nazaretului, trăiește bucuria Ierusalimului, trăiește bucuria Învierii. Că Hristos, prin întrupare, învie lumea. Prin întrupare și prin învierii scoate din ea lumea și o, o trage din nou la fel. Iar cei care fug de biserică, care mai ales Sărbătoarele și Dumnezeu de fac cel de fel de sârguri și afaceri, cei care aleargă după cele pământești, acei nu vor avea parte cu cele șerești. Nu se poate să fie și pe pământ sincer, cer. Și cu Sfinții, și cu lumea, și cu demonii. Nu se poate. Trebuie să ne alegem de ce parte vrem să fim. Foarte prin biserică, prin rugăciune, prin rugăciune Man și Domnului, care tuturor Sfinților, noi suntem cu Sfinții, noi suntem cu Ungerii, noi suntem copiii lui Dumnezeu și duhovinceaște copiii mai și Domnului, deci ai Bisericii. Iubiți și cinstiți cu toată cinstirea pe preasfânta născătoare de Dumnezeu. Faceți multe rugăciuni către preasfânta născătoare de Dumnezeu, că rugăciunile ei mai sunt poate lumea, Că mai mult decât toți Sfinții, spun unii Sfinți Părinți, că dacă s ar rugat toți sângerii din cer, nu pot rugăciunile lor, mai mult decât poate numai rugăciunile Prea sfinții Născătoarei de Dumnezeu. Deci, să ne bucurăm că avem Prea pentru Venșoară rugătoarea noastră, acoperitoarea noastră, mijlocitoarea noastră și Maica noastră duhovnisească a tuturor. Iubiți Biserica, mama de obții a tuturor creștinilor, iubiți Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu care a purtat în sânul lui ei și în fratele ei, pe plâncul și Domnul nostru Iisus Hristos, iubiți-vă duhovnișii, scovediți-vă curat și apropiați-vă cu smerenie de preacuratelor lui Hristos. Așa asta e scurt viața noastră, așa asta înseamnă o bună vestire sau o înnoire duhovnișească a lumii, a creștinilor noștri, a fiilor bisericii, așa asta înseamnă și salvarea României și a țării, nu salvăm țara prin vorbe și cu veții și cu răpnici și cu lozici. Țara și casa noastră sfântă și mănăstirile și familia pot fi salvate printr-o înnoire duhovnișească, adică prin rugăciune, prin viață curată, prin împărcare, prin destrugerea sau închiderea cârțimilor și prin înlățarea sfângilor biserici, Prin spovedanie curată, prin sfânta împărtășanie, prin hrănirea cu cele sfinte. Așa, și numai așa, și noi trăim bucuria bunei vestiri, trăim întruparea Lui Hristos, trăim o înviere Un Patriarh sfânt numit Sergie, în anul 614, a scris un acasist, cel mai vechi acasist al bisericii, este acasistul Mai și Domnule, al bunei vesti. în care se cântă apărătoare Doamnă, sau buncurul timireasă, pururea feșoară, este acatist de aproape 1600 de ani. Părinții înalte, călugării și prietenii buni îl știu să-l învață pe degetul. Și când mergi pe că în tare, când, în inima ta, acatistul bun e Învață acest acatist, măcar și l din carte, măcar de 3 ori pe săptămână, dacă nu mai mult, acatistul bun e care aduce multe bucurie în casă, și binecuvântare în familie, și sănătate, și liniște, sunt prietenii de asemenea, altă rugăciune către Maică Domnului este Paraclisul Preasfinței Născătoare de Dumnezeu. Când ai din casă, sunt tristare. Acasistul acoperământului în Născătoare de Dumnezeu. Iar Icoanele Maică Domnului sunt cele mai numeroase păcătoare de minuni, din care noastră, sunt câteva. Și acum închei încheie, cu ultimul sfat. Nu ascultați pe sectan sau înmultiți ca acuzeria sunt plătiți din afară, ei nu fac religie, ei fac politică. Deci sectele nu sunt secte religioase, cum se spune pe firma lor. Sunt secte politice și au un singur scop, ca sub partea religiei să distrugă creștinătatea cea apostolică sau ortodoxia. Și primul obiectiv care îi supără pe ei este prea de Dumnezeu. Și iconilor în născătoare de Dumnezeu. Și primele și cele mai mari să adresați împotriva în născătoare de Dumnezeu. Până mai amintiți, mai leau în state! Vă îndemnăm să vă rugăm, nu vorbiți cu sectații, nu îi primiți în casă, că ei sunt stăpâniți de un demon sau de mai mulți, să nu cumva îi ei în casă, să vă rămână în loc, să vă zău rău în casă de dumneavoastră. Sau prin puterea demonului să vă înșeleți care deci, țineți, sectanții și sectele lucrează cu forțe satanice, cu forțe demonice, de aceea fugiți de ei, adică am nu i primiți în cate. Că batți la ușă, cum au zis la orașul, începeți-se toți, vă mai promit bani, vă mai promit dolari, vă mai promit din mâncare. Dar noi am trăit din șerșală până acum. Ține, ne-a dat trei în nou bucata de pâine? Nu știi românul să ascude pentru pâine, nu știi românul să se roage. Nu știe românul ce înseamnă biserică să în mănăstirii? Trebuie să vină acești plăsiți din afară să-l învețe, pe noi religia? Nu vorbiți cu ei! Nu primiți în casa de dumneavoastră, nu joați cărțile lor! Chiar de s-au aruncă pe segar, două înapoi sau două preoturi din stat. Toți împărinții se-au găsit la mi mea stau la ușa mea. nu vă cu ei, ai, păi ai dreptate, păi să ai avea, dar alții și scrie așa, cu el te vorbești, cu dușmanul lui Hristos, cu dușmanul prea fieției Domnului, ascultați din preot, sunt atâți aminti din cărții Părinților Ortodoxe. Cărțile care au cruce pe ele, când scrie Biserica Ortodoxă sau nu numele copilul nostru, erași Părinților Noștia, ca mănăstirilor noastre, sunt cărți ortodoxe, iar celelalte sunt cărți din afară, străine, de cruce, de Maica Domnului, de Ortodoxie. Din încheiere, visprat, vă încă o dată, Poștul Mare înnoiește lumea. Postul mare ne facă cu Dumnezeu și ne-apropie din prea sfânta de Dumnezeu. Nimeni să nu rămână care din cei vremnici ne-a măcar cu agiatul mare. Nimeni să nu ne simțească postul sau torcaje afară de cei bolnavi care nu pot posti. Nimeni să nu se dea la distrații, la petecanii, la jocuri, la lucruri urite și la filme cele scurgate, acum mai este în postul mare, niciodată, da mai este în postul mare. Și apropiați-vă de Hristos Închinați-vă, practici înăstătoare de Dumnezeu, să-i ajutorul, încheind cu această rugăciune adresată de îngeri, practici în imajul Domnului. Bucuri de ce ești de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată, de femeie, binecuvântată este între femei și binecuvântată este rodul după îndreși cu tău. Amin.